Hej, hej Göran. Hej Martin. Vi sitter här. Vi tänkte spela in ytterligare podcast om en av The Big Five. Ja, och den här gången har, har det kommit till begreppsförståelse. Och ja. vad är det då, Martin? Ja, Begreppslig förmåga, det handlar om att man helt enkelt ska förstå innebörden av begrepp Inom varje område så finns det ju enormt mycket olika begrepp Många som är okända för er som elever mm. Och då är det viktigt att man vet vad de betyder ja. Man måste också kunna relatera de här begreppen till varandra Och använda dem i olika sammanhang Alltså i, när man jobbar med texter så ska man kunna använda dem på olika sätt. Bra sammanfattat. Vi hade några exempel också. Eller hur Göran, På begrepp. Mm. Ja precis. Och det är ju, till exempel i sånt eh, område. Som, som, som vi kanske har arbetat med. När det här spelas in. Eh, eh, där när vi pratar om konflikter. Och mänskliga rättigheter. Och sådär. Och då, då handlar det om att. I det här fallet. Då, ha, ha begrepp koll på sådana här begrepp som till exempel, va? vad står ideologi för? Vad står socialism för? Vad står eh, politik för? Eh, vad hade vi med för? för alltså? Vi hade ju demokrati, diktatur mm. eh, och i, så, i ett sånt här fall då, konkret fall som, som demokrati till exempel Vad betyder det? Ja, det betyder att, att människor får, får vara med och rösta Att det är folkvalda politiker som styr Och sådär, att, att man känner till det Och använder det i olika sammanhang För demokrati, det kan man använda på olika många olika sätt Man kan använda det i demokrati I, I det stora, där era föräldrar är med och röstar Men också demokrati i det lilla Där man... Eh, jobbar i skola med demokrati genom klassråd och elevråd och så vidare ja så det var ja, det är väl egentligen ganska bra sammanfattat eh. och det här naturligtvis finns ju inom alla områden och en del områden kan man väl tycka är, är många fler begreppen än, än vad det är kanske är andra samhällskunskaper är, ju, är ju ganska vanligt att man behöver ha koll på en rad begrepp eh. Och vissa ämnen är ju att nästan bara är begreppslig förmåga. Det handlar inte lika mycket om de andra förmågorna. Nej, Nej precis. Ja, ja, det var väl vi, ungefär... Ja, vi avslutar och sen så återkommer vi med fler fler avsnitt ja, det gör vi. senare. Ja. Adios! Adios.